Sufletul de primăvară Sufletul se rotea în jurul întâmplărilor Uneori atingându-le Un ochi răzând, un ochi plângând în capul cerului Erai tu, soare, și tu, pământule Sufletul se rotea toată ziua, toată noaptea O amintire, o speranță, o amintire și iar o speranță oamenii, pomii, pietrele, iarba, cu moartea stăteau în balanță. Sufletul se împărțea în globuri cum se împarte coloana de apă îndoită la vârf spre bazinuri. Era un glob de pace, un glob de război, un glob al visării și unul de chinuri. Soarele privea cu lumină, pământul Privea cu oameni și amândouă privirile erau paralele. Nu întâlneau nimic înainte, poate numai un dans în balans monoton, taciturn de gale și stele. Lumina se întorcea până la urmă înapoi, modulată, ca un ecou repetat, răsfrângând și strigând un nume iubit, o întâmplare de altădată oamenii se întorceau până la urmă înapoi, în pământ. Sufletul știa, cunoștea, simțea toate acestea și se rotea, se rotea amețitor, invidind uneori pomii, alteori pietrele, alteori iarba pentru liniștea desăvârșită a lor. Câteodată, atingea morții, îi întreba de ce au murit, alteori atingea vii, îi întreba ce au de gând, cum au de gând să prelungească lumina acestui pământ. Unii rostau cuvinte de ură, de foc, de mormânt. Unii rostau cuvinte de boală, unii rostau cuvinte de moarte. Globurile sufletului se învinețeau, se negreau, se topeau, alunecau mai departe, din departe în departe. Alții rosteau cuvinte de viață, alții rosteau cuvinte de pace. Despre coloana ce ar trebui înălțată, despre o iarbă aflată care ar supune cancerul, care ar dărâma statuia tristeții. Globurile sufletului se împurpurau deodată, opreau deodată roata lor mare în lume, fuga lor toată. Sufletul se aduna ca un fluviu în infinitul mării, nu mai voia să plece și, în curând, ochiul soarelui privea cu lumină, râzând, ochiul pământului privea cu oameni, începând să surâdă, poate chiar surâzând. Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin